Där. Stå på tå där. Nu kör vi igen. Fyrkan. Ja, ögon. ja, ja, ja, Jättesniv ja, ja, ja, ja, Som Adam Allsing säger när han är med i blåsningen. <laughs> vad säger han då? Nej, när han Lennarts Svarn kommer fram och avslöjar att det är en blåsning. Då säger Adam, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> han blir så glad att han är med, typ. <laughs> Tror jag. Ja, okej, okay, okej. Okay. Han Har jag blir inte att det bara var en blåsning. Nej, han tycker att det är ju en sån jävla märklig, <kör> märklig blåsning det. Mm. Hur den går till, men ja, det är kul. Vet vilken det är? Nej, jag, nej, det, jag har rätt dålig koll på ja, den. Jag nej, det är nämligen så här att de har byggt upp det så att han har en gäst som är ett matematiskt geni. Och då har de i flera veckor innan visat Adam-artiklar från tidningar om att han har klarat en utbildning i Oxford som 13-åring och han har gjort det här och gjort det här. Mm. Och sen så har de gjort, han är där som gäst för att han kan hela, han kan alla postnummer eh, utan till i hela Sverige. Mm. Så då sitter Adam med en sån katalog och så säger han eh, Sundberg Och då läser de ju det för han är en i Och då säger han 87230. Och så säger Adam Hur fan har du kunnat lära dig allt det här Men sen, sen, sen när det är dags För inspelning Så klarar han inte en enda Och Adam blir ju så frustrerad För han vill ju så gärna att det ska bli bra Men då är det det, då är det, det Som är skämtet Ja men den är bra Jag har bara sett i alla fall på senare år Som jag kan komma ihåg Det är med svullo. När man ska sälja in något program eller vad det är. Ja. Eh, och det är någon som ballar ur med bilen. Någonting sånt ja, Det var ganska precis. roligt. Ja. Och eh, sen är det ju Fredrik Granberg när han blåser Peter Settman. Ja, den är ju bäst tycker den, jag. Den är ju in i helvete bra påkostad också. Mm. Eller den med möjligtvis då, den med eh, eh, fotbollsspelaren Anders Limpar när han tror att han reser i tiden. Det är ju också helt sanslöst mm. att man kan men få tro på det. Ja, det är en sån speciell, men han är ju oerhört trevlig som person Anders Lindpar, men han är väl lite eh, naiv, så kan man väl säga för att vara snäll. <laughs> ja. Ett diplomatiskt uttryck så att säga. Precis. Så vi kommer väl ja. Jag vet inte. Jag har inte bestämt någon sorts ämne idag Men jag misstänker ja. väl att vi kommer att snacka en del om det som har varit på E3 Ja, absolut Eftersom vi pratade om inför E3 förra veckan Inte heller egentligen planerat, det bara blev så Och eh, det var ju jättekul att jag sa ah, men det är nog ingenting jag är intresserad av Och så har det typ bara varit kul grejer Det är ju mm. underbart faktiskt och så vet jag att jag pratade om att jag tyckte det var helt orimligt att de inte hade Doom, alltså Doom 2016 då, på mm. Game Pass. Eh, och tyckte det var orimligt för att de hade ja. till och med Doom 64. Mm. Eh, och så tänkte jag, ja, men jag köper det väl då? Det var ju ändå... Billigt. <laughs> ja, det var ju Ria, så jag fan, jag köper det. Mm. Ja, och vad hände sen då? Dagen efter så var det på Game Pass- Ja, och det finns ju en liten detalj till i det här Och det är ju faktiskt att när vi pratar om det här Att till och med 64 finns Så tror jag faktiskt att jag till och med i podden slänger ur mig Men tror du inte att det kommer snart då? Men sen blev det sig bara så att Vet inte om du inte riktigt hörde det För ämnet byttes bara Och vi började <skratt> prata om något annat Så du hade det ju där ändå <laughs> ja det kan vi bara konstatera att i, i, i vissa fall så är jag dum i huvudet det är vi alla ibland tror jag ja det tror jag det tror ja. jag. Mm. Nej, så det var ju ah, men var fasen. om det skulle försvinna från Game Pass så har jag ju kvar det i så fall ja exakt det är så de kör Um, för om du kollar i Windows Store till exempel mm. så står det till och med så: uh, Finns på Game Pass, men du kan köpa det till ett reducerat pris om du verkligen vill äga det. Mm. De är väldigt tydliga just i Windows Store att liksom visa att ja, uh, Game Pass, det kan försvinna. film Som filmer försvinner på Netflix kan också spel försvinna. Och visserligen då komma tillbaka igen. Men uh, vill du vara helt på den säkra sidan så för all del köp det. Ja, men så har de ju på um, affären på Xbox också att det, det står att det här finns på Game Pass mm. men du kan också köpa det och ser det ofta rabatterat. Ja, precis. Perfekt ju. Ja. Jo, men eh, innan vi börjar prata E3 så kan jag väl säga att jag har varken spelat eller eh, tittat på någonting utan det är gamla, hederliga eh, Call of Duty fortfarande. Säsong 4 började idag Uh, sen har det inte jag haft tid att göra någonting annat för fotbolls-EM har börjat um, i stort sett tre matcher varje dag Och det tycker jag om att titta på Så det mm. blir mycket det nu den här månaden uh, Men du sa här innan vi började spela in att jag faktiskt spelat en grej som jag vill prata om mm. Ska vi börja med det? Ja, jag tror inte att jag kommer prata om det så där jättemycket Då blir det till vårt intro helt enkelt Ja, vi får se det eh, Jag kan ju säga två mm. grejer då när jag, när jag köpte Doom så hittade jag här Double Dragon och Kuniokun kun, eh, eh, Compilation Och tänkte, åh oh, jävlar vad mäktigt Alla de där gamla spelen Typ eh, mm. Street Gangs och Double Dragon 1 och så vidare Tänkte, det här är ju Fantastiskt bra och så kostade det typ 30 spänn tänkte, det är mm. ju så jävla värt Köpte det direkt, det visade sig Att jag hade köpt Double Dragon 1 bara. Jaha, ja. Så det, och det var ju Nintendo 8-bit-versionen då. Så det var ingen arkadversion eller något sånt där snidigt. Utan eh, gamla hederliga Nintendo 8-bit-spelet. Som, eh, som egentligen inte är så roligt. Men jag körde igenom det i alla fall. Och eh, så visade det sig att det inte är jättemånga achievements Så det, alla var ju hundra poäng styck. Mm. Så eh, passar jag på att ta tusen på det. Ja, gött. Ja, det, det gör man på... Ah, jag vet inte. Vad kan du ta och köra igen det spelet? En timme. Ja, okej. Okay. Mm. Så gratis om det är på Playstation då. Ja, gött. Mer eller mindre. Det var mm. verkligen inte alls svårt att fixa det där. Nej. Och sen, jag tror det här var ett spel som du tipsade mig om om det är ett år sedan eller någonting. Okej. Okay. Som du, jag tror du skickade en screenshot eller om det var ett, en, en trailer. bara Det här är nog någonting för dig. Och så mm. tänkte jag, det där ser ju skitbra ut Och så läste jag lite om det, det här måste jag ju köpa När det kommer, det verkar ju perfekt Och eh, sen har jag typ glömt bort det Efter det ja, okay. Och det dök ju upp på Game Pass Ja, okej okay. Det ska det... bli spännande, för jag har ingen aning Om vad det kan vara Nej, så eh, jag laddade hem det förut Och testade Toho Luna Nights mm -hmm. Eller man bara kallar det Luna Nights Skitsamma ja, Men, superjapanskt sånt 2D-spel ja. som är väldigt Metroidvania. Ja, just det. Och påminner väldigt mycket om Symphony of the Night. Jag tror nämligen att det var det här som de som gjorde spelet eh, verkligen hade Symphony of the Night som eh, liksom main inspiration till det här spelet. Det, låter ju, det, vet, det vet jag att du tycker om det spelet så det låter ju onekligen spännande. Ja, och sen har de väl en egen twist på det naturligtvis. Dels så har du projektiler, du kastar knivar alltså. Och Varje gång du använder ditt vapen så kostar det MP. Så då måste okay. du hela tiden ha tillräckligt med MP för att kunna använda de här knivarna. och Det kan du fylla på antingen genom att komma till en drickautomat eller så kan du stanna tiden och vad nära fiender. Men är det, någon, är det för någon magipoäng typ? Ja, det, en magimätare helt enkelt. Ja, HP och MP. Jag tog för att folk som spelar tv-spel vet mm. vad det är. Ja, absolut. Det var, var faktiskt bort. jag som nej, det var jag som blev lite så här, ja, men det är väl så, tänkte jag. Mm. Plus och dör då en tidmätare, jag tänkte jag fan på spelet på tid. Nej. Du kan antingen så kan du göra så tiden går långsammare. Snigeltid så att säga. Eller så får du en klocka En liten ja, typ 5 minuter in i spelet Som gör att du kan stanna tiden Helt och hållet mm. Mm. Och då får du sån här bonus Typ bonus HP Om du eh, grajsar eh, fiender Det vill säga att du är nära dem som fan Och nästan ja. får en smäll eh, Och när du stannar tiden och grajsar dem Då får du NP. Okej okay. Så det finns liksom flera grejer Jag antar att det kommer bli mycket mer Efter det men det kändes verkligen Iga-Veinia, det här spelet mm. Så det var Gött. Ja, jag tror att det här Kan bli en eh, Succé för min del Gott. Det känns precis som ett sånt spel Jag vill ha just nu mm. Det låter ju helt perfekt det, det är kul när man hittar De där Alltså, Som inte är de allra, allra största Men som man ändå liksom känner Det här kan nog vara något Det, det är mm. häftigt när man hittar dem Faktiskt Ja, jag tyckte det kändes som en jackpot, bara fan vad gött. Ja. För jag hade ju. Jag påbörjade ju Bloodstained Ritual mm. of the Night på Game Pass när jag fortfarande fanns där. Ja. Och kände väl att, ja, jag kanske borde vänta lite längre innan jag kör igenom det här igen. Mm. Så det här kom ju väldigt lägligt. Så det är ju både konstigt att jag inte. Skaffade det redan förra året, men jag är också glad över att det finns på Game Pass så att jag kan köra <laughs> Exakt. Det är det som är så fantastiskt med Game Pass att man får man kan testa och man kan slänga. Ja, ah, just det. Det finns här nu. Ja, då kan jag ju faktiskt testa det. Jag till och med köra igenom det. Ja, exakt. <laughs> ja, men man kan testa det och känna. Ska jag spela igenom det eller var det ingenting för mig? Mm. Sen är det fler spel, tror jag nu, som har blivit optimerade för eh, Series S och X. Mm. Plus att befästa spel har ju också Den här 60 fps boosten Mm Så att Kanske blir det så att jag kör lite Skyrim framåt vad det lider Ja Jag har ju kört en del på PC men jag blev fan sugen på att spela det på tvn På Xboxen Ja men det är häftigt att göra det ibland faktiskt Det blir stort och snyggt och så Ja Precis Så det är väl det och så är det här att man kan liksom luta sig tillbaka i en soffa också och bara vandra runt i det där spelet. Det, det är en speciell känsla då faktiskt tycker jag. Ja, jag tycker att de spelen lämpar sig väldigt bra i soffläge. Mm. Jag håller med. Men du, jag måste också säga ett sommartips. Någonting som jag har drömt om att göra länge men inte fått tummen ur förrän idag. Mm. Jag tog ut en liten tv och satte på balkongen Och ett Nintendo 8-bits Och så har jag suttit utomhus och spelat tv-spel Hela dagen ah, Fan vad gött. då är det till och med som du säger utomhus ja. Idag Då är det ju ingen som kan säga det här Nej men det är så fint väder, du kan inte sitta inne och spela Nej, nej det är sant Jag sätter mig ute och spelar Så jag satt och körde igenom Zelda och så körde jag igenom Castlevania och Mega Man 2 Ja, det är en bra trio det. Hur lång tid tar det att köra igenom sällda? Jag vet inte. En och en halv timme kanske? Ja, okej. Okay. Ja. Det är så svårt för mig att uppfatta det där. Det är ett så gammalt spel och så vet man hur de andra zelda spelarna man har spelat så det, Ja, det är intressant att höra faktiskt. Och vad kan Castlevania ta? 20 minuter kanske? Ja, okay. En casual playthrough ja, ja. En bra casual playthrough mm. Och Megaman tar väl kanske 45 minuter Så jag såg det att okej okay, nu är det snart Nu är det 45 minuter kvar till podd Jag hinner nog köra igenom Megaman 2 också Ja, och det gjorde du mm. Bra Gjorde du det där pausfusket på någon boss? Nej, för det är Megaman 1 man gör det Det är Megaman 1 man gör det, okej okay. Men det körde Fan. jag ju igenom dagen På PS5-man Mm. Så det, det är ett litet sommartips gamea ute mm. Jag skulle härligt. kunna ta med datorn ut Och köra på emulator med ROMs Men det gör jag inte eh, Och visst, man kan spela Gameboy eller Switch Eller någon bärbar apparat Nej, jag ville spela på en fucking TV ute Ja Det kändes så jävla värt att göra det på något sätt För sakens skull mm. Nåväl, det var väl det Ja E3, några såna här höjdpunkter. Du kan väl få börja där? Ja. Alltså, det är väl lite så att man hade väl på att känna att det skulle kunna bli så. Att det är kanske ett litet, litet mellanår. Det är inga konsoler som ska visas upp. Det har varit corona. Mycket blir försenat, men är liksom utannonserat, om man vet, dyker upp någonstans kring oktober, där någonstans, eh, tänker på till exempel Far Cry 6, eh, fick vi visserligen se en del ifrån, men man vet ju redan att det är på gång. Så liksom mm. den här riktiga, riktiga wow-känslan kanske inte riktigt var där i år förrän eh, Microsoft och eh, Nintendo spände musklerna, så kan man väl säga. För det, det märker att det, det är ju tråkigt att Sony inte är där tycker jag De har ju alltid varit väldigt, väldigt bra på E3 Framförallt så har de ju tidigare varit väldigt, väldigt duktiga på att knäppa just Microsoft på näsan De har ju alltid varit en dag efter Och det har märkts lite tycker jag Man har ju den här klassiska när de visar eh, När Xbox tidigare hade gått ut Nej, du ska inte kunna sälja dina spel vidare Och du ska inte kunna låna ut spel och du gjorde ju Sony en grej på det. Så här enkelt är det på Playstation 4. Att och så var låna det... ett spel och så går med ett spel till en annan. Så, ja. var det klart. Mm. Um, och det var ju häftigt när sånt hände liksom. Men så jag saknar Sony, måste jag säga först. Um, men utöver det så är jag väldigt glad att både Microsoft och Nintendo är där. Så kan man väl säga. För de uh, visar ju ofta var skåpet ska stå. Om än på lite olika sätt Microsoft imponerar ju än bara mer och mer och mer med vad som kommer att dyka upp på Game Pass. Det är mm. available day one on Game Pass. På väldigt, väldigt mycket. Och eh, bland annat då några nya titlar från Bethesda också. Nu mera <laughs> tillgängligt. Doom. Ja. ja, men det är väl en sån där... Kan Innan vi går på de här riktigt stora korten så vill jag lyfta fram mm. två stycken spel. Mm. Som eh, är på G till eh, Xbox. Eh, allt möjligt också att de dyker upp på PC. Eh, så små. Ja, Windows står det på en av de här. Och eh, eh, ofta är det väl så att de kommer på båda. Eh, både Xbox-konsolerna och PC. Alltså. Mm. Eh, och det första jag vill prata om lite. Det är ett spel som heter Summerville. Ähm. Eh, Även lite så där. Du vet, så som indiespel brukar se ut. Mm. Lite så verkar det här vara. Men det är en stor studio som har gjort det. <laughs> uh, och väldigt oklart vad det handlar om. Det verkar vara en värld som befinner sig, om inte efter apokalypsen, så i en väldigt, väldigt dyster framtid, uh, såg också ut att vara ett plattformsspel där man ska, liksom kontrollera olika familjemedlemmar och lösa olika pussel för att ta sig vidare i, i världen. Jag vet inte om du har sett någon av de här spelen som heter Limbo och Inside. Ja, Jag äh, tror att det är tid de har jobbat, den, den studion som gjorde Limbo och Inside det är några personer som jobbade med de spelen som har skapat det här spelet själva nu. Mm med en ny studio. Jag gillar båda de spelen faktiskt. Det är väldigt, ganska korta spel. Fyra, fem timmar sådär, men en fantastisk stämning framför allt. Och ett mysterium som löses upp helt utan text, helt utan röster, utan bara med ett bildspråk egentligen. Mm. Och små, små karaktärer som liksom trots att det är en liten gubbe i till exempel eh, Limbo bara så uttrycker han ju oerhört mycket känslor med sitt kroppsspråk i 2D. Ja, så. det är ju det bästa som finns. Det är Another World-varning mm. eh, alltså på det. Ja, precis. På ett bra sätt. Bra mm. sätt. Uh, så därför blev jag ganska sugen på det här spelet. Och det är ett sånt här Game Pass-spel då, så det kommer man ju absolut att testa när det kommer nästa år. Um, och sen kan jag fortsätta lite i samma genre då med ett spel eh, som ska vara, om jag har fattat det rätt, handmålat grafiken. Och det ser ut att vara en riktigt jävla duktig konstnär. För det är så här stora, vackra, nästan lite de här eh, Studio ghibli känslan får jag lite. Ja. I, liksom, I hur de brukar måla upp eh, den japanska landsbygden Förstår du vad jag menar om My mm. Mycket så här starka vatt vattenfärger nästan. Lite mm. den känslan. Eh, precis så är det i det här spelet. Eh, nu är jag inte säkert att det är japanska landsbygden just. Men just känslan är densamma. Och det verkar vara lite samma spel som i den andra genren. En plattformare. Eh, och kanske mer eh, lösa pussel för att ta sig vidare. Snarare än att hoppa fiender i huvudet. Men ger ungefär samma känsla som Braid gjorde en gång i tiden när det kom till Xbox 360. Ja, det kan man säga. Det var en bra liknelse. För det var rätt coolt vill jag minnas. Mm. Det håller jag med om. Och det är man ser, fantastisk grafik i det här Planet of, Planet of Lana. Jag brukar säga Luna av någon anledning. Men Planet of Lana ska det vara, om jag sa mm. något annat. Och så har man med sig något litet husdjur som ser ut som också dyker upp i lite sådana här japanska grejer. Om du tänker dig en boll med kattögon och ben. Mm. Förstår du vad jag menar då? Ja. En sån verkar man ha med sig. Så jag vet inte om det, är, om det är någon som bara hänger med dig eller ifall det ger chans till någon form av co-op. Det ska jag låta vara osagt. Men möjligheten kanske finns där ändå. Du kanske gör som i Kid Cool och Psycho Fox. Ja, det rätta gärna mer. Nej, då har du ju som en liten projektil du kan kasta, men du måste plocka upp den igen. Aha, okay. Så det ser ut som något litet djur. Mm, för, för övrigt nu så tror jag att den här bollen med kattöron är en katt. Nu när jag tittar lite närmare. <laughs> <laughs> då, då, var ju, då, då var det klart då. Ja, då har vi den saken. <laughs> ja. men de två tyckte jag såg spännande ut. Och... <clears throat> Även om det kanske är så, du vet, när de här då varje gång de pratar om sitt indiespel så pratar de om det som att de har gjort något unikt som ingen har gjort någonsin tidigare. Och så har det varit de senaste tio åren nu. Det kanske är lite så med de här båda spelen. Det kanske inte är så unikt som det var när Braid kom, till exempel, mm. som startade den här indievågen på ett sätt kan jag tycka, men... De ser väldigt, väldigt mysiga ut ändå och jag hoppas att eh, det kan bli sådana där spel som man kan ta sig igenom när man får lite feeling för något helt annorlunda mm. mot vad jag brukar spela i vanliga fall, flygsimulator och pang, pang. <laughs> Ibland behöver man något annat. Apropå det så kommer ju faktiskt Microsoft Flight Simulator till Xbox i juli. Jo. Ja. Uh, och det var, det var väl på G. De har ju sagt uh, sommaren hela tiden så det är kul att de håller det också. Uh, då kommer det också ett gratis DLC med lite Top Gun-tema inför filmen så jag uh, kan jag ju tycka är spännande att få flyga lite ja, uh, jet i det mm. också. Um, så kan jag tycka, det vet jag, kan jag säga att jag vet att det här spelet som heter DCS Digital Combat Simulator finns Och det är väl snappet över Som jag tror jag var inne på för ett par poddar sedan Kanske ännu mer simulator än vad Flight Simulator är Så det krävs sånt oerhört jävla jobb om man ska lära sig det Och det har inte jag riktigt ork med För jag vill ju göra andra saker också Um, för kanske jämförelsen är väl då så här att skulle jag kunna tänka mig att man ska flyga F-18 Super Hornet. Då kan jag tänka mig att man behöver träna lite för att lyfta bra, landa bra och navigera i det här planet. Så kanske det är i Flight Simulator. Och då tror jag att i DCS då får du ta dig några dagar för att lära dig starta planet. Alltså när det står still på marken. Skulle man kunna säga då att DCS är som en modern version av FA-18 interceptor? Ja, varför inte? Det låter väl rimligt att göra den analysen. För det var ju en sån det var ju jättemycket simulator för sin tid. Alltså det här kom ju ja, i jo, jag känner alltid det. Ja. Och det var ju också det var ju en inlärningskurva som var ganska lång. Du hade ju ett helt tangentbord liksom med knappar för mm. olika Funktioner och sen fanns det uppdrag också för att lära dig hantera planet mm. det är ett sånt uppdrag var att du skulle kunna flyga upp och ner under Golden Gate-bron ja, det är ju klassiker, det vet jag men kan jag tänka dig det här är väl på den här nivån att jag tittar tittat på videor där riktiga piloter får testa och de konstaterar ja, alla knappar sitter där de sitter och man gör det i den här ordningen när man startar på riktigt Fan, kan man bli en sorts stridssalmer då? Ja, precis. Jag vet att jag tränade lite på det här det svenska, gamla, gamla svenska flygplanet där det Viggen finns. Då vet jag att jag, så, ja, jag lärde mig att starta liksom, och få upp det och sen skulle jag anfalla en båt. Mm. Och så blir det så här bara, ja men nu har jag låst och så nu skjuter jag och så såg jag bara fan, de ramlar rätt i vattnet. Liksom Det blev ingenting vad fan är det jag gör för fel och så kollar på såna här uh, tutorial och så aha det var en liten liten switch som jag skulle ändra på från grupp till singel mm -hmm. och då funkar så liksom det är, Och jag bara känner det här kommer jag aldrig orka liksom jag älskar ändå att man försöker göra saker som är så autentiskt det bara går jag gillar ja, ändå och den och det skulle jag säga det här så, så autentiskt, det bara går så tror jag faktiskt att det är med det. Jag tror det kan aldrig göras någonting som är verkligare utan att flyga på riktigt. Som de är som ändå nästan har som ett flygplan på sitt gamingbord och <laughs> as många skärmar. Jag älskar mm. ändå den entusiasmen som folk mm. ändå visar för såna här grejer. Mm. Och nu är ju den stora grejen i det här så jag ser att de som är ja, proffs på det då, de kör det i VR. Mm. Nu så det, har man ju hamnat där i det här Och de säger Ska du bli riktigt, riktigt bra Det går inte utan er. För du ska kunna titta ner Och så röra Och ja, jag köper det, visst Fan vad kul att den här möjligheten finns Tänk alla de som kanske har drömt om att bli stridspiloter Som inte kan bli det Eller har det som krävs Men de kan ändå göra någonting Ja. Uh, det berättade min kompis Markus Berget när han gjorde lumpen. Han mm. säger så här att uh, han sa man hade lite feeling att här är det ju rätt strikt. Mm. Här kanske man håller lite låg profil så är det första dagarna. Mm. Och så hade väl det varit någon form av, inte överste kanske, men någon jävla gruppchef som hade stått och hållit något sånt här uh, strikt tal. Och så är det en som räcker upp handen och säger när får man skjuta basoka. <laughs> Och han sa: Minen på det gruppbefället gruppbefälet då. Den kunde döda att vem som helst. Det är ju en ultimat trollning, eller inte det? Ja, jo, jag hoppas att den historien är sann för övrigt. För det finns ju ingenting som reta stridspittar så mycket som när man säger basoka. Ja. Möjligtvis som ja, man säger <laughs> Ja, Framförallt så tror jag också att en gruppbefäl vill inte ha en person med sig ut i strid, som vill skjuta bazooka. Det känns som här, här är det seriöst. Liksom. Här är det jävligt noga att folk gör exakt som någon annan säger? Ja, det vet man bara, man har haft kompisar som hade gjort lumpen och hade, såg det som en skänk från ovan, att de har fått lära sig att det heter, det heter raketkastare och inte bazooka. Mm och var tvungen att påpeka så fort man sa någonting som kan kopplas till krig att ah, det är faktiskt så här egentligen mm, Precis Kul för dem, alltså, jag fattar jag, jag kan vara sån själv med saker jag är mm. inbiten i så att säga, men jag tyckte det, ja, det var någonting kul med det i alla fall där man känner att ja, nu var jag tvungen att googla lite här, vad sa du att det hette? Jag refererar bara på vad de sa Jag har inte mm. en jävla susning om man säger ja. raketkastare eller om de, Det heter egentligen inte raketkastare men. Ja, nu ska vi bara, Så ifall det är någon stritsprit som gissar Så tror jag att rätt benämning ska vara Granat i Vär 48 ja, jag, jag tänker inte ens gå så långt Nej, men nu jag, jag, vi där. Jag, jag tänker säga att det bara såkas Ja, gör det eh, Men det var ju de två första som jag reagerade lite över där. Alltså so Somerville eller Somerville, jag vet inte riktigt. Och Planet of Lana. Mm. Ska vi hoppa på någon liten tyngre grej? Eller har du något sånt här också lite mindre som du reagerar på? Eh, nej, faktiskt inte. För jag har ju inte kollat på det, utan jag har kikat lite i efterhand. Då man kan få se... Mm. Eh. Man kan få se lite gameplay och sådana här grejer. Mm. Yeah, men men då, det... då kan jag väl först fråga dig då. Eh, de här små eh, Nintendo Game Watch som har kommit med Super Mario nu till exempel. Mm. Eh, ligger väl på en 500 ring där någonstans. Det ska ju komma ett sånt med Zelda. Mm. Zelda 1, 2 och eh, Link's Awakening. Går du igång på sånt? Ja. Jag gör ja. faktiskt det. Mm. Borde kanske inte göra det, men jo Nej, men för Min eh, första känsla är, väl så här, är det här Mer samlarpryl Än En pryl som folk kommer spela på Alltså är det de man vill åt De som vill ha alla Nintendo-grejer Och de som kan tänka sig att köpa spel många gånger Alltså att det snarare Kommer stå i en hylla för att man vill ha det Eller tror du att folk kommer att Spelspela på dem, förstår du vad jag menar då jag tror att det är så här, om vi kollar till exempel med Nintendo och Super Nintendo mini konsollerna som såldes slut fort som bara fan. För dels så finns det samlare, det finns scalpers och så finns det de som tänker att åh, men det där verkar ju roligt kunna spela Super Mario för första gången på 25 år. Mm. Det, de når ändå en ganska bred målgrupp med dem. Yes. Men de här Game Watch det tror jag bara är nördar som är intresserade av det. Det är därför det finns så många Super Mario kvar. De Sålde ju inte slut och Skalpas inte och De har dessutom sänkt priset på dem Från 700 till typ 500 yeah. Så nej jag tror Inte att de här kommer att vara För casual gamers Direkt nej Jag tror folk kommer att köpa dem för arm i hyllan mm. Jag kommer köpa dem För att ju... spela på dem mm. Det var ju min Allra allra första känsla också Att det var så en att, grej för hyllan alltså Du kan ju få tag på en Vad vet jag En spelkonsol eller någonting som Inte nödvändigtvis är en officiell produkt Men en sån eh, Sunkig emulator Grej där du kan spela bra Många fler sp spel på eh, Sen tror jag nog Att man kommer Om man inte redan har gjort det, jag har faktiskt inte kollat Så kommer man ju hacka dem där till att kunna Köra fler spel Mm helt övertygad. Och då ja. kommer väl någon som vill spela göra det istället. Eller, mm. vad, vad vet jag spela på en, en PSP eller PS Vita med custom firmware eller vad yes. fan som helst. Jag förstår. Jag förstår. Eller Switch. Mm. Vad fan. Du kan ju spela alla de spelen där. Ja. Ska vi börja lite med Nintendo då? Jag kan säga så här. Uh, det fick stå på lite på datorn samtidigt som det var fotboll på tvn. Så jag hade liksom fokus på uh, båda sakerna samtidigt. Mm. Och uh, min känsla i början och uh, även den som jag har sett, det har diskuterats på lite svenska forum och i chatten under tiden. Det var väldigt mycket Nintendo över hela upplägget, men det är de där två så... Ett oerhört korrekta japanska superledarna. Som står där och liksom nickar och de bugar. Men sen så börjar de presentera rätt mycket. ja men Det är lite japanska rollspel. Och det är lite sådana här uh, rabbit -spel Och det är lite nya kartor till Mario Party. Och det är lite nya karaktärer till uh, Super Smash Bros. Mm. Så liksom det känner som att nu får det lossna snart. Mm. För de kan inte bara göra det här, och jag fattar det en Nintendo de gör ju inte bara så. Här. Men det var väldigt mycket sånt i början. Och inget ont om de här rabbit spelen. Men det blir ju ett till i mängden äh, i alla fall. Mm. Och eh, det blev ju verkligen mer kan man ju lugnt säga. Ska vi ja. börja med det som du faktiskt önskade dig? Eh, och senast du önskade dig ett sånt här spel så fick du det här också. Det är ju helt sanslöst. När det, var, ja, men det är några år sedan så vi pratade om Nintendo borde släppa ett sånt här mm. i väntan på ett nytt 3D-Metroid så borde vi i alla fall få 2,5D-Metroid. Exakt. Och då fick vi ju Samus Returns. Mm. Till Exakt. 3DS. Och var så här, ja, okej, det eh, Okej. Vilken jävla fullträff och så blev det så igen. Ja. <laughs> Med eh, Metroid Dread av alla jävla spel som mm. var ett av de två spelen som jag väntade som fan på till DS som aldrig kom. Mm. Och eh, aka då Metroid 5. Alltså som vi också mm. sa, uppföljaren jag vet att jag sa Super Metroid och du sa till Fusion. Ja, det är uppföljaren till Metroid Fusion. Mm. No. Och ja, vad är din första, jag vet, det kom dels en announcement trailer. Och sen har det kommit 25 minuter. Gameplay trailer också. Mm. Har du tittat på båda? Ja, jag har kollat mest på gameplay trailern faktiskt. Mm. Och kände att det här är ju för fan precis det jag vill ha. Precis det jag vill ha. Ja. Och jag tänker väl lite så här med Dread Det skete sig ju, eller om det var development hell Jag vet inte, det blev ju Det kom aldrig det till DS nej. Utan vi fick väl nöja oss Med, vad fan var det? Metroid Prime Hunters som jag tyckte var Sådär kul mm. Det översättes inte jättebra Från GameCube till för DS För det är så att just det här, det här namnet Dread, det är ju Det har ju varit på tapeten tidigare Precis som du säger Mm Um, men precis som med, uh, Det här andra Metroid Som har, är under utveckling Nu får du hjälpa mig, vad är det de heter? Metroid Prime Prime. Tack um, De har börjat om från början Och lite så fanns ju rykten Om att de hade gjort med det här Dread också Har jag fått läsa mig till Men sen har det ju dragit ut på tiden något så fruktansvärt Så de kallar det till och med en Re-announcement alltså, Här är det igen och snart är det klart Varsågoda <laughs> Ja, för jag tror att det som Nintendo behövde med det 2D-Metroid, det var ju de här det som de här snubbarna gjorde med Samus Returns. Mm. Det var de som bara, ah de gjorde det där som vi aldrig riktigt, de, de fixade just det här som vi kände att vi behövde för att kunna släppa det till DS. Det var det här vi behövde. Mm. bra. Så att det känns ju ändå som att eh, 3DS känns lite som att det var den konsolen eller bärbara enheten som man kunde ha lite risk games med att du mm. kunde släppa ja, men, det här är en jävla bra idé eh, kanske inte att vi vågar släppa det som en jättestor budgettitel eh, till konsol men till en bärbar enhet i alla fall eh, A Link Between Worlds känns ju verkligen mm. som ett sånt spel att ja. istället för en remake Ja, men vi provar och göra en uppföljare. Så får vi se vad folk tycker om det. Och så var ju 3DS bra jävla mycket bättre och har en bra mycket bättre spelbibliotek än vad Wii U har. Tycker jag. Alltså mycket bättre. Ja. Så att det som de behövde då för ett risky Metroid, de låter några andra utvecklare, precis som med Prime och de gör allting 100 procent rätt. Mm. Och eh, detta kunde väl då Nintendo an ha användning av. För att när jag kollar på Dread så ser det ut som att okej, okay, men ja den här melee-counterattacken och allt det här från eh, Samus Returns är ju med så att det här känns som att okej, okay, vi fick ett nytt Metroid som är den här eh, mm. spelmekaniken att det är så här man gör eh, och eh, lite till så att det här ser ju också ut som att de försöker inte på något sätt återskapa Super Metroid, vilket är superbra Ja Eh, utan de gör någonting helt nytt Men som ändå är Metroid Så att de har fått en perfekt blandning Skulle jag säga Av Metroid Fusion Och Samus Returns I ja. Dread Utifrån det jag har sett hittills I alla fall mm. eh, Känns också eh, Tycker jag lite, Det känns lite Vad ska jag leta det Robotpunk punk Ja inte du? Det Inte cyberpunk utan robotpunk Ja Det är lite robotar Och på vissa baner det känns lite jag Ska vi hitta rätt ord nu Förstår du om det här, Lite den här sterila sjukhusmiljön mm. Förstår du De har fått lite den känslan på det tycker jag Ja och, det tycker jag är bra För att då har de ja, inte recyclat det. Så Nej. mycket Det är ju perfekt för Metroid Fusion kändes ju som att de recyclade En del från Super Metroid men lägger in en sättning att om vi är på någon rymdbas men för att vi ska få Metroid-känsla så ska delarna på den här basen se ut som på planeten Sebes eller vad det nu kan vara. Mm. Så jag håller med i där att det är nog rätt gött att de har en ny... För det tycker jag att de ändå gjorde ganska rätt men också lite fel med Other M för är det är också här simulator som ska se ut som en planet. Mm. Det känns som att de vågar ha en rymdbas i det här. Ja, absolut. Och eh, jag såg ju en mm. film på den där bossfighten. Mm. Eh, det var ju verkligen inte så bara skjuta i ansiktet på bossen tills den dör, utan det kändes ju jag ska inte säga att eh, man ska läsa mönster som i Dark Souls men det, det kändes ju som du var tvungen att hitta en tydlig taktik på bossen i alla fall. Ja, lite sällda. Ja, så kan vi säga istället. Det låter bättre. Lite sällan, ja. Och precis så är det ju med Samus Returns på 3DS också. Det här ser ut som konsolversionen fast med en annan setting. Mm. Så de har ju verkligen tagit den här motorn, det här spelet och gjort något nytt av det. Yes. Och det tycker jag är helt rätt. Mm. Jag det ser tycker jag också. Det här som fan... Ja, det kommer att bli spännande, det vill jag lova. Det tycker till och med jag som inte äger konsolen. Men man har ju en viss relation, även om det bara är Super Metroid i stort sett som jag har spelat, så är det ett väldigt fint barndomsminne att ha. Så det känns ju som, när jag sitter och ser på det här, så känns det ju för mig personligen som uppföljaren till det mm. som jag hade älskat att få då. Typ så. ja. Ja, men Jag tycker att det påminner jättemycket om Metroid Fusion. Mm. Ja, um, absolut. Det har, har ju många varit inne på. Så att det är så, det, ja, absolut. Och det är en bra grej, för Metroid Fusion var svinbra. Mm. Men det var också ett sånt här okej, okay, vi vi istället för att göra nu gjorde de ju för sig en stor titel till Gamecube som var Metroid Prime, men det är ju en sidohistoria som utspelar sig mellan Metroid 1 och 2. Metroid Fusion är i alla fall en uppföljare där man försöker hitta någonting nytt. Mother Brain är död Metroid är utrotade vi måste hitta någonting annat. Ja. Det kanske är det som har varit det svåra för Mario, du har Bowser du kan, du kan göra samma sak om och om igen och fortfarande få det bra samma med Zelda, du har Ganon och du har Hyrule du kan göra precis vad som helst där. Ja. Men i Metroid, du har inte planeten Sebes Du har inte Mother Brain, vad fan ska vi göra? Nej, sen är det väl så Den här andra karaktären Ridley mm. Har väl dykt upp i lite sådär Klonad Och allt vad det är, ett par ja. gånger Har jag väl förstått Tror du att det blir något sånt den här gången också? Blir det robot Ridley? Ja, han har ju varit med det enda som jag tänker som Ridley inte är med i Det är ju The Return of Samus Alltså Game boy spelet mm. För det är ju bara Metroids där Ja Ska vi se, Nu ringer min telefon, jag får ringa upp sen mm. Så, så spoiler är rört då I Return of Samus Alltså den remaken som kom Det är det Ridley är med mm. ja. I vilken form då? Som i sin vanliga form Så att säga Uh, i Samuels Returns till uh, ja den Ja, precis. Ah, fan, jag är e i typ sin vanliga form, eller om han är mm. någon halvrobot. Det kommer jag inte riktigt ihåg, Nej. men han är med där i alla fall. Man är inte med på Gameboy-versionen. Nej. Ska vi se. Jag ska bara skicka ett litet meddelande. Mm. Uh, sen tänker jag på jag tycker också att det ser ganska snyggt ut för de har ju fått med lite sådana här uh, cutscenes också mm. uh, som jag uppfattade som är med i spelet. Liksom när man gled um, Samus glider under en boss och så blir det en sån liten sekvens där hon spör på den här bossen ordentligt. Mm. Uh, och hur ser du på det? Att det blir den cinematiska känslan i det här. För det kanske inte har varit med tidigare på samma sätt. Tänker du på Quick Time events typ? eller? Ja, jag uppfattar faktiskt aldrig ifall det var QuickTime det där. Eller ifall det bara var en sekvens som spelades upp. För att det är lite sådana där grejer med i Samus Returns också. För det känns mm. jättemycket som att de har hela, hela grunden när Samus Returns. Fast settingen är någon annan. Ja, okej. Okay. Och det funkade jättebra i Samus Returns. Så att mm. om det här är typ det spelet fast inte på eh, Metroid-planeten utan du har du kan egentligen ha samma spel fast på en annan bana. Eller man ska, mm. hur man ska uttrycka det. Ja. Så jag, jag tror förstår. att det kommer bli kanon. Sen kommer det här nog ha med lite mer grejer. Mm. Så jag, eh, Så svaret på den frågan är att det tror jag kommer bli kanon. För att det är inte så as mycket eh, Quick time events utan det passar väldigt bra in i bossfighten utan det, för att det, du kanske behöver få in några missiler i huvudet på ett monster mm. tills eh, eh, vad ska man säga Stund på svenska vet jag inte hur man säger Men då, han blir stannad <laughs> ja han blir stannad och då får du möjligheten att göra någon form av typ superattack genom att hoppa upp på ryggen och eh, mm. spränga några missiler i fäjan på ja. Och då, då funkar det bra. Perfekt. Så det är inte God of War på det sättet alls? Nej, jag förstår. Det känns som att du ändå har kontroll som vanligt. Du använder samma knappar för att skjuta med och allting sånt. Mm. Jag förstår. Bra. Är du nöjd där? Mm. Ja, vad bra. Ska vi kasta oss vidare lite i det som Nintendo då avslutade med? Mm. Och det som man säger vi coolingar fortfarande kallar för Breath of the Wild 2. Men som faktiskt inte har ett namn. Nej, det kan mycket väl vara något annat. Det kan ska det heta Breath vara? of the Wild 2? När, när Zelda inte har haft en Tvåa eller tre i sin speltitel sedan eh, Link's Adventure eller Adventure of Link. Nej, eh, det enda är väl att de har varit väldigt tydliga med att det här är en rak uppföljare. Mm. Det är därför man har journalister har valt att kalla det så. Och det, det är egentligen bara det. Jag skulle ja, kunna tänka jag mig att. Därför säger jag Link to the Past för Zelda tre fortfarande. då, och då. <laughs> Ja. Och jag är faktiskt helt övertygad om att det kommer att ha ett annat namn så småningom. Ja. Men att de håller konstant. på det lite. Mm. Det, det skulle inte kännas bra med Breath of the Wild 2. Det skulle kännas rätt billigt. Mm. Wild of Breath. <laughs> <laughs> ja, jag har ingen aning. Men jag gillar ändå <laughs> konceptet med att det ändå är samma karta. För att de behöver ju inte mm. uppdatera kartan. Det är ju Även om jag har spelat igenom det två gånger nu så är det ju ändå säkert fortfarande många platser som jag inte har utforskat. Mm. Och det kanske är platser man inte utforskar så mycket i Breath of the Wild som kanske får en signifikant betydelse i det här istället. Eh, säkert. Och dels då bara verkar eh, någon form av flygande öar uppe i luften också. Mm. Som man kommer att kunna besöka på olika sätt Det ryktades ju Väldigt, väldigt länge om att Link, eller väldigt länge Men inför E3 Så ryktades det om att Link i det här spelet Kommer att ha En arm, lite som den här Säcker en arm med en grappling hook och en arm Med lite is och eldattacker Om man kollar lite på det vi har fått sett Så verkar det faktiskt vara så Mm. Man ser att han skjuter eld i ansiktet på någon där och så där. Och det kommer från vänster. Eller om det är högerarmen. Jag hoppas det är högerarmen för han är ju vänster. Han ska ju svinga ja, med vänster. Ja, det var det som slog mig nu. att Jag ser det framför mig nu från trailern att han även gör det med vänster. Men vi, mm. jag låter det vara osagt nu. Det var just därför jag blev lite osäker just nu. Eh, Saksamma. Eh, det kanske är det som blir... Och nu säger jag det i positiv bemärkelse För jag tycker att det kan ha lite negativ klang Det är det som blir gimmicken i det här spelet En uh, Övermäktig handske som du kanske Samlar på dig olika saker till Varför inte? Mm. Det, var den, och det jag har sett Och det jag kan tyda så verkar det vara Något liknande i alla fall Det funkar ju bra med smartphonen i Breath of the Wild ändå mm. Och det kan ju säkert vara så att de egenskaperna Finns kvar Ja. Och använda igen Men att det liksom Det utökas med det här mm. Alltså fast Det känns verkligen som att De har gått all in på Zelda Så som de tänkte på 80-talet mm. Jag tror ju att Första Zelda så var ju tanken Att det skulle vara Att det skulle utspela sig i framtiden också Det skulle vara fantasy och science fiction ja. ja. Mm. Men att du kunde röra dig Mellan bakåt i tiden och framtiden Ja just det och de har väl försökt lite med Gällande to the past Med att det är en ljus och en mörk variant av världen Samma med in of Time Lite Att du kan hoppa framåt Och bakåt sju år mm. Eller vad det är eh, Känns som att de fick lite vad de ville Med Breath of the Wild Att ja, vi ska utforska hela världen Och eh, det ska vara lite science fiction också Ja Uh, där var det en som frågade mig för inte så länge sedan med Ocarina of Time som han började, du, jag har tänkt på en sak om Ocarina of Time jag bara, ja du vet Ganondorf tar över jag bara, ja och så därför skickar man en link till framtiden och har det gäller honom. ja, jo, men så är det väl just det och sen får han ju vara barn igen jag bara, ja, det får han men är inte Ganondorf kvar där då? Och då jo. blev jag så här. Jo. Och sen blev jag så här, ja, men han kanske inte... Nej, ja, fan, jag vet inte. Skitsamma. De säger väl i spelet med att han är kvar i Temple of Time i sju år för att han är för ung, helt enkelt. Mm. Jo, jo. Men till exempel, det, det han menar det är att en, kvarstår inte problemet alltså, Så menar han ju förstås Förstår ja, du? Man får väl tänka så här då Att han <laughs> går tillbaka och är barn Men han skiter ju i det För han vet att framtiden mm. är ju säkrad Hans eh, tonåriga jag Kommer ju att fixa skiten Så att, eh, det är lugnt Världen kan få mm. gå under och sen kommer det bli bra igen ja. eh, Så att, eh, sen drar ju han Till Termina eller vad det heter Ja Men det är lite svinigt gjort ändå tycker jag Ja Ja. <laughs> Som man gjorde Jag vet, jag tror att Link's Awakening är en direkt uppföljare På A Link to the Past Nu kan det inte ha den här tidslinjen Men jag tror Nej. det, då, då drar han ju också iväg Ja, och drunknar nästan Ja. Eller drömmer, eller hur fan det nu är Han ja, är fast i en drömvärld, ja mm. Spoiler alert, så är det i efterhand Ja, det men om man inget. inte räknat ut det efter typ 20 plus år så var så varsågod. Mm. <laughs> ja, men vad, vad har du att säga mer om det här? Eh, det är inte så mycket mer att gå på. Faktiskt. Nej, eh, så, så är det ju onekligen. Eh, tycker väl det känns som vi... Utgår ifrån att det inte blir några förseningar Om vi låter det säga så Att det verkligen släpps nästa år Så skulle jag tänka mig Det här som de brukar säga så fint i USA Holiday season Det är väl då det skulle kunna dyka upp kanske Och mm. så får vi se mer nästa E3 För det var ju lite gameplay Man fick se Ja Och de gjorde väl någon reveal för Två, tre år sedan också mm, Ett par år sedan är det tror jag Fast då får man bara se när Link och Zelda går i en grotta så hon kanske har en mer central roll i nästa spel då. Ja, just det. Det men kan jag väl jag undrar vad det är de skulle kunna hitta på där. Alltså, vad, vad storing skulle vara. Mm. Nej, men det, det verkar ju vara nu får du hjälpa mig, den, den här uh, kraften som flyger i Calamity mm. eller vad är det, det här? det kallas. Mm. Uh, det, det är väl att det finns väl en källa till det. Som skulle kunna vara just Ganon, eller Ganondorf då. Mm. Um, och det blir en central del av storyn från det hållet. Ja, som att Dark Beast Ganon då inte skulle vara samma Ganon som det alltid har varit. Du menar i Breath of the Wild? Mm. Ja, men för han heter i Breath of the Wild, jag har ju tittat lite på han heter till Ganon va? Mm. Så att det är just i Ganon och inte genom Utan Ganon ligger under det där slottet Och kvicknar till Lite det man fick se i den här trailen för två år sedan Ja, jag känner också att det är något sånt Så att ja, det kan bli Bra det här Och eh, jag hoppas ju nästan att man får Kanske fler än eh, Fyra liksom Dungeons Sen funkar det bra för att om du vill ha pussellösnings Zelda så fanns det ju en Jävla massa shrines för mm. den delen. Eh, men kanske lite mer så, lite fler bossar skulle inte vara dumt. Nej, okej. Okay. Mm. Skulle du kunna tänka skulle du se det som positivt att eh, tänka att några av de här öarna är sju klassiska borgar där uppe i luften så att det blir det temat, skulle det kännas positivt eller negativt? Det skulle nog kännas positivt. Lite utforskning inte bara att de är dungeons men är att det kanske är att det är det, men att det kanske finns fler öar för utforskning. Inte helt olikt The Wind Waker där. Ja, just det. Exakt. Eller för den delen som inte har spelat så mycket då, Sky World Sword. Sky, ja. ja Vad fan det nu heter. Fast det kändes ju mest som att man transporterade sig till saker ändå på markplan eller man skulle säga. Ja, ja. Mm. Men att vi har ändå två plan här nu för kartan är ju färdig, den behöver de inte göra om. Det är bra och då kan man bara lägga till nytt istället, vilket jag tror på. Ja, absolut. Det gör jag också. Ja, ah, det kommer naturligtvis att bli fantastiskt där också, det ser man ju. Ja, jag har faktiskt både höga förhoppningar och förväntningar på det här. Sen kanske det inte blir lika sån dundermil-stolpe som Breath of the Wild, men Breath of the Wild har ju definitivt sett satt en ny standard för Zelda-spel. Mm. Och eh, för open-world-spel skulle jag tro också. Ja. Det finns nog många som har sneglat lite på det, det tror jag. Ja, absolut. Att det är open-world men också är så pass eh, enkelt att ta till sig. Det är inget Elder Scrolls eller The Witcher vi har att göra med för de är ju rätt avancerade på ett sätt. Mm. Ja, alltså det jag skulle, framför allt så kan jag tycka att eh, den stora skillnaden på kanske de här Breath of the Wild och Witcher och även fram väl Valhalla i alla fall Assassin's Creed det är ju att Breath of the Wild lät dig verkligen gå vart du vill. Nog för att ja visst du ska till den här vad är Coca-Rico Village eller vad fan mm. heter de Uh, visst, du, det pekas ditåt men, Och sen är det de här fyra punkterna Men dit kan du inte gå nu Du måste utforska andra saker innan du kan gå hit mm. uh, Just det tror jag att många efterfrågar idag Jag vet till exempel att uh, uh, Assassin's Creed Valhalla De har ett sånt läge där man uh, kan spela det som explorer Alltså helt utan en massa frågetecken på kartan och så vidare Utan man får leta sig dit själv istället Mm. Så mer så tror jag det kommer att bli Med Open World och det är även någonting Som Breath of the Wild har gjort Först på ett sätt Ja, och kanske till och med Zelda 1 år 1986 Ja, det kan man ju säga Absolut, även om Ja Det har hänt Något däremellan ändå Ja, det kan man väl nej, lugnt säga. Nej, nej, nej, just det här med um, visst att man kan säga att det är ett open world-spel. Men frågan är hur långt bak är det rimligt att gå? Kan man till och med då säga att ja, det fanns de här Altima-spelen innan? Det var också open world. Mm. Alltså du fattar, det, jag tror att det här just begreppet som man använder open world idag- Kanske blev någonting med GTA 3 Alltså att genren på ett sätt Föddes där även om changen ja. fanns tidigare Ja ja Annars, ja, för annars skulle vi se att Ultima Och Final Fantasy och fan vet vad Det är open world men eh, Zelda ett varför jag Trycker på det som open world mm. är ju att Du kan ju ändå ta dig till alla platser I stort sett i hela spelet på det mm. Utan att behöva levla Eller någonting sånt ja. Men ja, definitivt. GTA 3 vad är, satte väl en standard där. Eller Morrowind, kanske. Ja, precis. Sen kan man ju, det någon som att säga, ja, det var ju lika stort som en miljard stor Storbritannien. Ja, ja. Det finns många exempel vi kan ta upp här. Men om vi ska ta något som är enkelt att förstå, någonting man kan ta på och jämföra med dagens spel, så tycker jag ändå Zelda 1 är ett bra exempel. Ja, eh, jag köper det. Ska vi se, sen är det ju Kommer väl lite fler Sådana Releaser rätt snart Dels Advance Wars Advance Wars 1 och 2 mm. Jag har spelat dem lite grann faktiskt På jag tror det Gameboy Advance Ganska kul såna Strategi-RPG-typ Alltså inte ja. helt olikt Shining Force och de här ja, just det. Men med pansarvagnar och flygplan Och sånt där Mm. Jag tror definitivt att det var dags att få spela dem igen. Eh, förhoppningsvis kanske man får någonting nytt där så småningom. Eh, Warriorware var länge sedan man såg någonting i. Jag tror inte att jag har sett något Warriorware-spel sedan Wii. Nej, okay. Nej, Så det känns ju också ja, varför inte minispel är kul kan vara kul. Eh, sen var väl Wii minispelskungen. Ja. Minispelskingen. <laughs> Ja, verkligen. Men nu kanske man har lite högre krav på det så att nu kanske de har kommit på ett eh, snyggt koncept med det för att inte tala om eh, Mario Party Superstars. Mm. Det blir spännande. Ja, det, det kommer vi nog få köra, hör du. sen kommer Ja, det, det kan jag absolut ställa upp på. Eh, om <laughs> Du vill säga så här. Om du ser till att vi kan spela fyra player Mario Party på din Switch Mm vi köper en pizza och det finns öl hemma hos dig när den här pandemin är helt bortblåst då ska vi fanen med spela Mario Party 4 hemma hos dig om du bara fixar två pers till då ja, ställer jag det upp inga, det är inga problem Det är inga problem. Eh, däremot så ser jag faktiskt väldigt mycket fram emot och det har väl inte så mycket med E3 att göra men om vi tänker ändå kommande releaser eh, Mario Golf är eh, Super Rush det kommer ja. ju fast en typ av en vecka eller någonting. Det ja, och det kändes ju verkligen som att det var just rush. För det mm. var ju ett intressant koncept. Man tycker att det alltid har varit lite speciellt, de här tennisspelen, så tycker jag att golf har på något sätt ofta varit golf med Super Mario. Ja. Men den här gången så blir det att man ska rusha först till bollen och man kan fälla varandra och man har olika specialförmågor och så vidare. Så det jag tyckte jag det ryckte lite i gamingarmen. Ja, det var nog kanske det som behövdes för att Mario-golfspel har ju för fasen funnits sen inte en 8-bit och då är det ofta golfspel med Mario i huvudrollen och sen kanske några fler karaktärer i det universumet framåt vara lidigt sen tycker jag ändå att fan, det hade varit gött med någonting i stil med Mario-golfspelet till Game Boy Advance som du körte. Nej, det har jag inte gjort det kändes som en liten blandning och det är inte så konstigt för att jag tror att det är samma tillverkare eller utvecklare. att Det kändes som Mario Golf med en twist av Golden Sun alltså ett japanskt mm. RPG. Okay. Ja. Där du tränar och du kanske går några hål och liksom ska avancera sakta men säkert till att bli liksom proffs. Mm. Och att man typ levlar i ett sånt läge hade varit jävligt nice. Jag kan verkligen eh, rekommendera Mario Golf till Game Boy Advance om man har ja. tid och möjlighet att sätta tänderna i det. Men för, Det kan väl vara någonting man kan köra med där man väntar då på eh, Mario Golf som kommer typ om en vecka eller vad det blir. Mm. Ja, det är kul när de gör så när det utannonseras någonting som kommer direkt så att säga. Mm. Eh, Sen kommer jag också ihåg att vi pratade om att det kanske hade varit gött att se ett nytt Super Monkey Ball. Ja, och det dök ju upp en samling. Det var ju också förra veckan tror jag. Eller om det är <laughs> två veckor känns till och med. Ja, Och ja, för fan, Super Monkey Ball är ju kanon. Men det här var det så, eftersom jag hade lite fokus på annat och inte har kollat upp det efterhand. Var det bara en samling eller var det något nytt spel också? Jag vet inte... <laughs> det heter Superman Cup Banana Mania i alla fall. Ja, exakt. Men, men jag skiter ju om det är. Eh, om det är en samling med gamla Ja, Super det, Monkey det skiter i. väl jag ju också. Men jag undrar ifall det var så att. Det var så. Eller om det var ett nytt. Ingen aning. Men eh, jag är lätt på att köra Super Monkey Ball 1 och 2 i alla fall igen. För Absolut. de är så bra. Eh, Sen kanske det är dags att spela i det här uh, Skyward Sword då när det kommer 16 juli. Mm. Det, är, alltså det, det känns väl kan jag tänka särskilt för dig eh, Nintendo-fan och så vidare. Så där. Du kan inte ha missat ett selda. Nej. Det känns eh, det, det är fan pinsamt att jag köpte Skyward Sword på releasen och bara åh fy fan vad närmaste det ska bli att spela selda. Och att jag beställde också från Storbritannien så jag fick det typ någon, så här, någon dag före det släpptes i Sverige. Det <laughs> ja. kan bli så ibland när man köper på release att man kanske får dagen före om man har tur. Mm. Eh, och så körde ju du och jag det sen har inte jag spelat det sedan dess. Ja, det är, det är fascinerande. Ja, det är fascinerande och jävligt pinsamt. Samma skulle jag nog säga om Oracle of Seasons och de här som kom till Game Boy Color. De har inte ens provat. Nej. Kan inte det komma. Men de räknas som... inte på samma sätt. var det typ CAP kom som gjorde dem? eller? Ja, det var det visserligen. Men de var ju med och gjorde Minish cap Ja, ja. Mm. Eh, men varför? de borde ju komma. Inte vet jag om de skulle komma som någon expansion. eller Om de ändå gjort Links Awakening, kan de inte släppa dem i samma? Mm. Anses de ha ett sånt rykte att de är bra? Ja, då. De var ju nästan lite Pokémon röd och blå där också. Mm, precis. När du har klarat den ena så får du ju ett, eh, får du en kod som du ska knappa in i när du startar den andra, mm -hmm. tror jag. För, för att få det riktiga slutet, eller något sånt där. Ah, ja, ja, okej. Okay. Om man skulle kunna få någon sån samling då, att man får Oracle of Seasons, Oracle of eh, Origins. Ages. Ages. tror jag det heter. De två. Mm. Eh, I någon... Remake-version som Link's Awakening ja. på samma kassett. Det hade ju varit kanon. Ja, det låter tufft. Mm. Är det varför inte en remaster på Link Between Worlds? För det känns också lite sådär för bra för att bara finnas på 3DS. Ja, absolut. Det ska vi se, är det någonting mer du vill ha med från E3? Ja, det är väl om man ska säga så här: innan vi knyter ihop säcken. Mm. så får man väl ändå nämna Starfield som Bethesda visade. Ja, ja. Vad ju ska komma nästa år var ingen gameplay i den bemärkelsen. Var väl lite sån här klassisk in-game engine, verkar ju dock vara en ny creation engine motor. Så att den är lite uppdaterad äntligen. Mm. Man kan väl hoppas att den blir lite mer stabil också att vi slipper växter som pressar sig genom väggar och så vidare och så där, som har varit nu ett bra tag. Um, uh, var ändå lite svårt att veta exakt vad det är för typ av spel men det Bethesda har sagt själva det här är uh, människans sista resa ut i rymden för att hitta en ny plats att bo på Typ något sånt mm. Och att det ska vara lite mer Klassisk rollspelare Hur fan var det de uttryckte Mer avancerat roll De uttryckte det med så ett oerhört märkligt ord Men jag tror att de har fått förklaringen Det är att det ska vara Ännu viktigare Hur du bygger din karaktär utifrån Hur du vill spela Mm något sånt uppfattade jag det som alltså att Om man visste att man kan Satsa på sneak i Skyrim Men ville sen satsa på någonting annat Så gör du det I det här uppfattade jag det som att du Att det är så stor skillnad på att om du väljer en I sån här klassisk rkv Kanske det är stor skillnad om du väljer att spela som alv Människa eller eh, dvärg. Mm och att det ska vara något liknande här. Att du får väldigt tydliga stats utifrån karaktär du väljer. Mm. Så tror jag de menar. Och det kan ju låta spännande. Ja, det känns som att det var länge sedan som det hade någon betydelse vad fan man valde. Ja, lite så. Sen är det väl så också med Elder Scrolls-spelen att ska du vara bra på magi till exempel så har du ju en... Svart alf, eller någonting. Mm. Roligt ord, svart alf. Ja, ja det är bara för att det låter som att man minnar namnet alf. Att det heter epitet till en uh, uteliggare någonstans. Eller en jättesur gubbe som heter alf. <laughs> ja, fan, svart alf här. Typ så. <laughs> <laughs> Men jag undrar, om de inte... Dragon Age var också lite sådär att du valde typ till exempel skogsalv eller stadsalv så var det skogsalv du skulle ha om du, <laughs> om du ska satsa på magi till exempel skulle du satsa på att slåss med två knivar så skulle du ha dvärg och då menar vi sagoväsen mm. så att det fanns ju ändå vissa som var bäst sen kunde du spela med City Elf då, jag väl då så att det inte låter för pajigt med Bauta svärd, fast det kanske var mer anpassat för en annan ras. Mm. Och i fantasy får man prata i termer om ras. Ja, det kan man göra. Ja, du. Eh, jag tycker, kort och gott i alla fall, att jag tycker det känns spännande med Starfield. Någonting mm. helt nytt. Och sen så vet man ju där att eh, några ytterligare år längre bort så finns ju det där Elder Scrolls 6 också. Så det, det kommer till slut om det är det man är sugen på. Men nu ett helt nytt IP. Tack och bock för det. Jag ja. tror att det kommer bli spännande. Jag är förvånad över att det inte kommer något nytt Skyrim. <laughs> ja, de pratar. Var det med lite ändå? Jag kommer fan inte ihåg nu. Skyrim kanske finns som ett minispel i det här... Starfox ja. eller vad det hette. Starfield. <laughs> ja, nej, jag tror faktiskt att de pratar väl lite om Skyrim i den bemärkelsen. Bara att eh, det kommer en patch till det nu va? Ja, okej. Okay. Till Series X tror jag. Okej, okay, som en optimering då. Ja. Mm. Mycket bra. Mm. Det blir spännande Äh. Oj, Jag ska spela. Och vi, som ni märker nu så börjar vi balla ur. Så det är kanske är dags att knyta ihop säcken där. Mm. Det tycker jag låter jättebra. Innan det här ja. kukar ur. Nu, nu måste vi sluta för nu kan vi inte bete oss längre. Nej. Eh, ni vet vart ni når oss Facebook ja. är bäst. Så är det. Eh, tack för mig och, och, ja. och dig och tack till er. Tre gånger. Hej då Hej.